Kapittel 13 Det var i kong Jeroboams 18. år at Abia begynte å regjere over juda. I tre år regjerte han i Jerusalem, og hans mors navn var Micaiah. Hun var datter av Uriel fra Gibia. Og det var krig mellom Abia og Jeroboam. Og Abia begynte krigen med en militær styrke på 400 000 velge stridsmenn, utvalgte menn. Og Jeroboam stilte seg opp i stridsformasjon mot ham med 800 000 utvalgte menn, tappere, veldige menn. Da sto Abia fram på Semarajemfjellet, som ligger i Ephraims fjellområde, og sa, «Hør på mig, Jeroboam og hele Israel. Skulle ikke dere vite at Jehova selv, Israels Gud, ga David et kongedømme over Israel til uavgrenset tid?» ham og hans sønner ved en saltpakt, og Jeroboam, Nebats sønn, tjeneren til Salomo, Davids sønn, reiste seg så gjorde opprør mot sin herre, og løse karer, udugelige menn, samlet seg stadig hos ham. Til slutt viste de sig å være Rehabeam, Salomos sønn, overlegende, da Rehabeam var ung og var fryktsom av hjerte, og han kunne ikke hevde sig mot dem. O nå tenker dere at dere kan hevde dere mot Jehovas kongedømme i Davids sønner sånn, ettersom dere er en veldig folkemengde, og dere har de guldkalvene hos dere, som Jeroboam lager til dere som guder. Har dere ikke drevet bort Jehovas prester, Arons sønner og Levittene? Og fortsetter dere ikke å skaffe dere prester liksom landets folk? En vær som har kommet og fylt sin hånd med makt ved hjelp av en ung oks og syv værer, han har blitt pest for det som ikke er guder. Men hva oss angår, så er Jehova vår Gud, og vi har ikke forlatt ham. Men prester, Arons sønner, gjør tjeneste for Jehova, og levittene er også med i arbeidet. Og de lar brenneoffere ryke for Jehova, morgen etter morgen og kveld etter kveld, og like så velluktene røkelse. Og stablene av brød ligger på bordet av rent gull, O der er lampestaken av gull og dens lamper som skal tennes kveld etter kveld, for vi tar oss av pliktene overfor Jehova vår Gud. Men dere har forlatt ham. Og se, med oss, i spissen for oss, er den sanne Gud med sine prester og signaltrompetene til å blåse kriksalaren mot dere i. Israels sønner, kjemp ikke mot Jehova, deres forfedres Gud, for det vil ikke lykkes for dere. Men Jeroboam sendte rundt ett bakhold, for at det skulle komme bak dem, slik at de selv befant sig foran juda, og bakholdet var bak dem. Da de som tilhørte juda snudde sig se, da hadde de striden både foran seg og bak sig. Og de begynte å rope til Jehova, mens prestene blåste høyt i trompetene. Og judas menn satt i ett krigsrop. Og det skjedde, da judas menn satt i et krigsrop, at den sanne Gud selv tilføyde Jeroboam og hele Israel et nedlag foran Abia og Juda. Og Israels sønner flyktet for Juda og Gud ga dem så i deres hånd. Og Abia og hans folk ga seg til å slå dem, så det ble et stort mannefall, og Israels menn fortsatte å falle som slagende, 500 000 utvalgte menn. Slik ble Israels sønner ydmyket på den tiden. Men Judas sønner viste seg å være overlegne, fordi de støttet sig til Jehova, sin forfedres Gud. Og Abia fortsatte å forfølge Jeroboam, og Erobrøt så by fra ham. Betel, med tilhørende småbyer, og Jeshana, med tilhørende småbyer, og Ephraim med tilhørende småbyer. Og Jeroboam hadde ikke mer kraftig behold i Abias dager. Men Jehova slo ham slik at han døde. Og Abia fortsatte å styrke seg. Med tiden tog han seg 14 hustruer og ble far til 22 sønner og 16 døtre. Og Abias øvrige anligner, ja, hans veier og hans ord, står oppskrevet i profeten Idos utleggning.